Kapitola 9. Čas jsem počítal podle šumu. Nikdo neví, proč na nás mají fáze měsíce takový vliv, ale je to tak. Můžeme ho slyšet, neustále. Pokud příliš zesílí, změníme se. Když jsem se změnil a šum byl slabej, stále jsem měl malou kontrolu nad svým jednáním. Když však šum příliš zesílil, byl jsem mu vydán na milost. by byl nějakou věcí, co žije uvnitř mne, Úplně jenou bytostí. Za úplňku vyrážel do útoku. V průběhu úplňkových nocí jsem se stával něčím jiným. Stával jsem se zvířetem. S každým měsícem stráveným na ostrově jsem se cítil trochu lépe a silněji. Stýskalo se mi po mé ženě. Chyběly mi děti. Snil jsem o nich každou noc. Myslel jsem na to, jestli se pohnuli dál. Část ve mně si to v jejich vlastním zájmu přála, ale ta sobecká doufala, že na mě čekají. Slíbil jsem si, že to udělám pro ně, abych se mohl vrátit jako muž, kterého milovali. Zní to šíleně, ale záměrně jsem se zraňoval, Vystavoval své tělo stále většímu stresu, dokud mě ke změně nepřinutila ani ten nejhorší volest. Skákal jsem s znovu a znovu dopadal na kameny dole. Blkodlak dokáže spadnout z velké výšky a přežít. Horší bylo, že regenerace se žádala kalorie, proč jsem většinu času trávil hladovej. Snědl jsem tolik ryb, že jsem se na ně nedokázal podívat ani o třicet let později. Santiago byl spolehlivé jako příliv. Každý měsíc přicházel se zásobami a pár dní se mnou na ostrově zůstal. Většinou mi vykládal o věcech, co zjistil v knihovně, která mu tak moc chyběla. Byl se čtělej a nesmírně vzdělaný. Já měl za sebou jen tři roky školy, ale číst jsem mu měl. Sice jsem byl relativně nevzdělaný, ale to ze mě nedělalo idiota. Právě naopak. Moje vzdělání se však většinou zaobíralo s dokonalováním v zabíjení monster. Šachy myšly mi mizerně, ale Santiagovi se zase nedařilo v dámě. Myslím, že jsem ho dost znervoznil, když jsem si do dlaně zarazil nůž Vytáhl ho druhou stranou, ukázal mu ho a řekl, vidíš, ani jsem nehnul brvou. Byl taky mazanej. Všiml jsem si, že si nechal poslední stříbrnou kulku. Byla to pojistka, kdybych se ukázal být neúspěšným experimentem. Santiago si po odjezdu z Evropy nemohl vzít svý starý svitky a knihy, ale to nevadilo. Pokud neměl fotografickou paměť, měl k tomu sakra blízko. Naučil se každý příběh zahrnující likantropy a předal ty vědomosti mně. Vzali jsme to od začátku. Nikdo přesně nevěděl, kde leží počátek kletby. Byly tu teorie, některé naprosto absurdní. Byly tu mýty a legendy, o polovině z nich jsem z vlastní zkušenosti věděl, že jsou mylný. Zahrnovalo to římany požírající vlastní děti, smlouvy s dňáblém a podobné blbosti. Ve starých příbězích se však dařilo najít zlatá zrnka pravdy. Zjistil jsem, jak se Santiagovi podařilo vyhnout se odhalení, když mě sledoval v Havaně. Troška vlčího moru dokázala před likantrofem zakrýt pach osoby, která ho nosila. Cítili jste pak vlčí mor, ale všechno okolo bylo pokřivený. Dozvěděl jsem se, že ho na moji přítomnost upozornil hajický prorok, který znal Santiagovu minulost. Prorok měl zjevně dar vycítit blízkost mýho druhu. Tahle informace se mi v následujících letech párkrát hodila. Jednoho dne jsme seděli v chatrči schrbení nad partijí dámy. S přehledem jsem ho drtil, ale během předchozího roku se zlepšil. Vyprávěl mi o tom, že každá oblast má svýho nadřazeného vlkodlaka. No, já ho zatím nepotkal. Jak víš, že je to on? A prostě to vím, odpověděl jsem popravdě. Zajímavé, řekl a zamyslel se nad mou odpovědí. Víme, že je tu hierarchie, je tu řád. Takhle jsme se časem naučili. Kdekoliv je větší množství vlkodlaků začnou přirozeně vytvářet skupiny. Smečky, pokud chceš. Jeden se vždy stane vůdcem. A ano, kdykoliv jsme na něj narazili, byl to muž. V čele stojí ten nejnebezpečnější. Zjevně ano. Ale jsou tu i další muži, o kterých jsem ti vyprávěl, jako Sir Cabral nebo Monsignor Ratten. I oni sdílali kletbu, ale nepodali se její zvířecí podstatě, zůstali mimo smečku, vlci samotáři. Často je napadali jiní likantropové. Vůči zrádcům chovají obzvláště silnou zášť. Až se vrátíš do skutečného světa, musíš na to být připravený. Budeš sám a tím se staneš hrozbou. Musel vypadnout, prout, oznámil vzadu v Kedela Kukeli. Vypadá to tedy jako město duchů. Měl pravdu. Prázdné silnice se dali čekat, protože byla skoro půlnoc a příšerně sněžilo, ale nesvítila ani pouliční světla. Dokonce i vývěsní tabule byly mrtvé. Všechno pokrývala běloba. Skoro na každé zdi se kupily závěje. Když sněžilo v severním Michiganu, tak to bylo skutečné sněžení. Každý, kdo má aspoň trochu rozumu, zaleze domů do tepla, řekl Linz. Tak jako bychom měli i my? Juperáci zimu necejtí, otvrkla si Joanne a zasmála se. Na to jsou příliš tupí. Horst musel žasnout, že holka s nejsilnějším viskonzinským přízvukem, jakou znal, uráží místní ze stejné oblasti, ale on byl kluk z města. Jemu všichni vidláci připadali stejní. Zmlkněte, nařídil jim. Bolí mě z vás hlava. Už jsme u té pitomí nemocnice. Nevím, navigace ztratila GPS signál pár kilometrů zpátky, řekl Lin, natáhl se a poklepal na krabičku, která ukazovala jen modrou obrazovku. Horst tiše zaklel. On stár v autě odpojil, takže na něj nemohli přepnout zpátky. Nelíbila se mu totiž představa, že by vláda mohla odposlouchávat jeho hovory, kdykoliv se jich zlíbí, nebo mu rovnou vypnout motor. Jeho bratranec skončil na hodně dlouhou dobu v base, protože FBI získala povolení a použila od odposlechu, zrovna když mluvil o zbavení se těla na skládce v Jersey. Horst dospěl k názoru, že pokud se má kvůli něčemu dostat do hledáčku FBI, tak ať si alespoň dají tu práci a nainstalují mu do auta štěnici. Ne, že by si z nich teď musel dělat těžkou hlavu, protože byl zákonem schváleným obchodníkem, i když to bylo docela k smíchu, protože podobné vybavení neměl ani tehdy, když vyřizoval pochůzky pro svého strýce. A pochůzkami myslel střílení lidí do uší nebo mlácení baseballovou pálkou, dokud nedostali rozum a nestratili zájem práskat úřadům. Tam, řekl tiše Loko. To Horsta překvapilo natolik, že mu chvíli trvalo na to zareagovat, protože obr od jejich odjezdu z Chicaga promluvil teprve po druhé. V nemocnici se svítilo první známka života po přijetí hranic města. Na parkovišti stála pohotovostní vozidla včetně jednoho hasičského vozu, modro-červená světla nebyla přes nabalený sníh skoro vidět. Linz viditelně zaváhal, když uviděl zaparkované policejní auto stěží rozeznatelné pod napadaným sněhem, ale pak se uvolnil. Instinkt mu radil, aby s autem plným zbraní kolem policajtů prostě projel, ale přesně jak říkal Horst, bylo obtížné zvyknout si na skutečnost, že všechno to skvělé vybavení je legální. Zastavili se za požárním vozem na kterém velkými písmeny stálo dobrovolný hasičský zbor okresu Kopr. Pár oken v prvním patře nemocnice bylo rozbitých a tmavých, jako by tam hořelo. Myslím, že máme menší spoždění, řekla Joan. Smůla, že je Larry tak pomalu. Linz se otočil. Raději bys měla zavřít hubu, Jo, jinak ji zavřu já. Horst se zamračil. Vy zůstaňte tady, do to obhlídnout. Zapnul si kabát až ke krku a vystoupil, nechal tým ať na sebe ječí podle libosti. Pokud bude mít štěstí, po dobu jeho nepřítomnosti nikdo nikoho nepobodá ani nezastřelí. Panoval tu tak neskutečný mráz, že málem hned skočil zpátky. Ledové krystalky mu okamžitě zalezly do rukávu zalímec a skrz džíny. Šokovalo ho, že je někdo tak houževnatý, aby tu žil. Větrné město proti tomu vypadalo jako Maui. Horst uháněl k hlavnímu vchodu, ale uklouzl na náledí a upadl na bok. Vstal a oprášil se, než se ohlédl zpátky ke Kadelaku, jestli se někdo zasměje na jeho účet, odříznemu ksicht. Naštěstí pro ně se nikdo nesmál. Zdálo se, že všechny v nemocnici evakuovali do lobby. Většina byla oblečená jako pacienti v županech nebo zabalená v pokrývkách. Další měli pláště a svetry, ti tu asi pracovali a pak tu ještě bylo pár chlápků v černožlutých kombinézách hasičů. Dva muži stály u dveří, jako by nechtěli, aby někdo vyslechl jejich rozhovor. Jeden hasič se hádal s holohlavým bazounem s drsnou vyzáží v obleku a kravatě, ze kterého odkapávala voda. Horst prošel dveřmi zrovna uprostřed jejich hádky. Hasič si Horstova příchodu všiml. Náhlý zában ledového větru nešlo přehlédnout. Otočil se zpátky a pokračoval v hádce. Já ta těla někam nepřesunu, dokud mi neřekne šerif. Chlápek ve špinavém obleku dloubl požárníka do hrudi masitým prstem. Dobře mě poslouchej, ty posero. Vidíš tohle? ukázal na legitimaci připevněnou na klopě. Tady stojí ministerstvo vnitřní bezpečnosti a my tu máme teroristický útok. Já jsem zákon a říkám, že chci všechna těla naskládaná v jedné místnosti. Dveře od ní budou zamčený a nikdo se jich nedotkne Dokud se nedorazí naši lidé, nebo si dám za osobní úkol podělat ti život způsoby, jaký si ten tvůj mrňavý mozeček ani nedokáže představit. Rozumíme si, tupče. Hasič byl zjevně naštvaný, ale zároveň na pochybách. Nejdřív si musím promluvit s někým z oddělení šerifa. No, klidně můžeš jít a někoho z nich najít, pobídl ho chlap od vlády. Zrovna nám nezvedají telefon. Do té doby hněte prdelí a začněte sbírat těla a chci tam mít i všechny kousky. Jestli bude chybět ten hneec prstu na noze, hodím tě hlavou napřed do tak hluboký a temný díry, že tvoji právníci budou muset uspořádat speleologickou expedici, aby tě našli. O tom, co kdokoliv z vás uvidí, nebudete s nikým mluvit. Stačí jediný slovo. A dupnu na tebe celou vahou a autoritou obrovský vládní agentury, který jsi úplně ukradenej a rozmáčknu tě jako štěnici. Rozumíš? Poražený hasič odešel ke schodišti. Samolibě se tvářící chlap se otočil k Horstovi. Co seš sakra záč? Horst nasadil svůj nejlepší úsměv profesionálního obchodníka, přistoupil k němu a natáhl ruku. Všechno je o autoritě a vystupování, tak to přinejmenším tvrdili knížky o sebezdokonalování. Agent Stark předpokládám. Ryan Hort, Brearwoodská likvidační společnost. Stark pokýval hlavou, podíval se na nabízenou ruku, ale svoji nezvedl. Máte spoždění. Lepší pozdě než nikdy. Horst mu dál nabízel ruku, nepřestával se usmívat. Federál měl mizernou náladu, ale i tak horstovi rukou neochotně potřásl. Stark měl dlaně velikosti boxerských rukavic, ale Horst nebyl typ, co by se tím nechal zastrašit. Agent Stark pustil Horstovu ruku a pohledem se ujistil, že požárníci jdou nahoru, jak jim právě nařídil. Někdo uslyšel výbuch, zaběhl za nimi a zbodil je. Místní policie se pohřešuje pár jejich mrtvých nahoře a ani předtím jich nebyla moc. Co tu máme? zeptal se Horst, protože mu to připadalo jako logická otázka, kterou by položil profesionální lovec Monster. Neskutečný bordel. Několik mrtvých, volně pobíhající infikovaní, žádná komunikace, nemám tušení, kde je ta bestie, co to všechno začala a hlava se otáčela na bíčí šíji, kontroloval, jestli nikdo není v doslechu. Mám tu i další problém, se kterým byste mi mohli pomoct. Dal bych přednost tomu, kdyby se můj partner nedověděl o vaší přítomnosti. Je to citlivá záležitost. Projdeme se, pane Horste. Horst následoval Starka do vedlejší místnosti, která se ukázala být velkým klozetem. Stark za nimi zavřel dveře. Horstovi došlo, že světla musí fungovat na nouzový zdroj, protože osamělá žárovka svítila v úzkém prostoru viditelně slabě. Stark se potil. Jak vysokou pozici v Briarwoodu zastáváte, Horsté? Já ho vlastním, pytomče. Pomyslel si, ale Stark nepotřeboval vědět, jak malí jsou. Management, jsem velitel týmu a mám právně činit rozhodnutí a uzavírat obchodní smlouvy, pokud vás zajímá tohle. Ste mladší, než jsem čekal. Horstove bylo 620, ale na svůj věk už dělal věci, ze kterých by dvakrát starším chlapům stuhla krev v žilách. Řekněme, že jsem byl povýšený díky výjimečně dobrému záznamu. Mám výsledky, agente Starku. Dobře. Stark se opřel o polici a zhluboka se nadechl. Když překonal váhání, předklonil se. Mám pro vás obchodní návrh přesahující předchozí smlouvu s vaší společností. Mluvím o něčem velkém. Něčem, co nám oběma vydělá tunu peněz. To, co navrhuji, však nesmí opustit tuto místnost. Rozumíme si. Poslouchám, pověděl mu Horst. Uvědomoval si, že je Stark skorumpovaný a naprosto nedůvěryhodný a nebýt současných extrémních okolností považoval by to za propracovanou past. Pochyboval však, že má stár k štěnici. Víte, kolik by Fonasil vyplatil za víc než sto let starého vlkodlaka? Tabulky Fondu nadpřirozených sil končily mnohem dřív. Suma by byla astronomická. To je vtip. Co kdybych vám pověděl, že před pár minutami byl v Copper Lake století starý vlkodlak? Horst nasadil nehybnou tvář. Stark se zbláznil. Kdybych mluvil s kýmkoliv jiným, než uznávaným starším agentem UPKM, nazval bych ho a omlátil mu hlavu ochotník. Řekl bych, že přehání. Stark se usmál. Myslíte si, že by přeskočilo co? Pochopitelné. Reagoval jsem stejně, když jsem se o něm doslechl poprvé. Je naživu jen díky tomu, že mu z nějakého přísně tajného důvodu udělili výjimku s fanasilu. A jestli má výjimku, jak do toho zapadám já? Horst založil ruce. Znělo to jako hromada keců. Chytřejší historky uměl vymyslet už v pubertě. Má výjimku jen pokud bude dodržovat pravidla, což znamená chovat se jako normální člověk a vystříhá se blkodlačích šíleností. Já se však obávám, že se náš vlkodlak vydal na krvavou hízdou. To on způsobil dnešní problémy. Stvořil nejméně jednoho vlkodlaka a kdo ví, kolik dalších. Napadl mě a utekl, než jsem ho mohl zadržet. Kdybych si mohl promluvit se zbytkem UPKM, sesypali bychom se na ně jako tu nacihel. Celou věčnost čekáme na svolení to s ním skoncovat, ale měli jsme svázané ruce. Pokud by ho někdo dostal v době, kdy jsem se nemohl spojit s UPKM, byl by z něho hrdina. Nic takového jako stoletý vlkodlak neexistovalo. Směšné. Vlkodlaci byli příliš šílení a násilněčtí, aby se dožili jen zlomku toho času. Jejich životní styl dlouhověkosti zrovna nesvědčil. No tak proč nás na toho vlkodlaka nenasměrujete, ať se o něj pro vás můžeme postarat? Stark se zarazil, ošíval se, jako by se bál pokračovat. Prasečí očka v jeho buldočí tváři nejistě těkala. Nakonec vyhrkl, chci polovinu. Celá výprava byla k ničemu. Stark byl idiot. V nejlepším případě bude lovit normálního vlokodlaka, v nejhorším čerstvého nebo někoho infikovaného, ale v žádném případě se nemínil dělit fifty 50. -50. Na to zapomeňte. Odměna fanasilo bude v řádu milionů, naléhal Stark. Dost pro každého. Horst položil ruku na kliku, chystal se k odchodu a počastoval Starka nejzdvořilejším pohledem, jaký mu vstek dovoloval. Miliony za předpokladu, že ten vlhkodlak skutečně existuje. Pokud je to ten případ, dostanete polovinu. Standardní stůra a standardní podíl. Věřte mi, on existuje. Stark se natáhl, chytil Horsta za límec kabátu a z si ho přitáhl blíž. Jmenuje se Erl Herbincher. Herbincher. Horst stuhl. To jméno znal až příliš dobře. Ježan, co jako fabrika a mluví jako ve vysvobození. Takže jste se už potkali. Jo, potkali. Počkat... Chcete mi tvrdit, že šéf lovců Monster SRO je v Stark přikývl. Ano, a je tady. Ty vole, hlesl Horst, ale svým způsobem to dávalo smysl. Herbingerovi kousky byly legendární. Dokonce i ostřílení členové LM, se kterými se setkal, o Herbingerovi mluvili jako o nadpřirozeném monstra drtícím polobohu. Některé historky, co mu navykládali, považoval za přehánění, ten typ keců, které šířili kluci v jeho starém sousedství, aby si udělali jméno na ulici, ale parta v LM mu připadala příliš změkčila, aby to byla pravda. Příběhy o nemožných bitvách by vypadaly trochu uvěřitelněji, kdyby byl velkodlak. Navíc Herbinger podpořil rozhodnutí Pextnové o jeho vyhození z tréninku, protože Horst měl koule udělat to, co bylo třeba. Herbinger byl samolibý parchant, co si na konci Horsta zavolal do kanceláře. Oni měli pořád plnou hubu keců o flexibilní mysli, ale když došlo na věc, byli stejně slabí jako každý druhý. Když se nad tím zamyslel, kdyby se Briarwoodu podařilo oddělat nejdrsnějšího lovce všech dob, co by to udělalo s Briarwoodu? Staly by se legendou, mohli by se nastavit vlastní pravidla. Proč se najímat ty buzíky z LM, když se můžete najmout Briarwood, společnost, co zhasla hlavního pistolníka LM jako levnou cigaretu? Tíble peněz spolu s uspokojením, až uvidí výraz Herbingera k že ho dostal jeho bývalý nováček. Dokonale! Je to nejstarší známý velkodlak na světě. Učiněná výhra v loterii. A u PKM se postarám. Budou si myslet, že šlo o regulérní zabití. Vy podujíte Fonasil. Všichni vyhrávají. Až na Erla Herbingera. Horst cítil, jak se mu na stuhlé tváři začíná formovat upřímný úsměv. Tohle bude zasloužená odplata. Jsme dohodnutí, Starku. Horst se vrátil do Cadillacu a informoval tým o parametrech nové mise. Pověděl jim o novém hlavním cíli, jen vynechal tu část, že Herbingerovi má být víc než stolet. Horst v prvé řadě nevěděl, jestli je to vůbec možné a za druhé nebyl důvod, aby se o tu neskutečně vysokou odměnu dělil. Dospělý vlkodlak se spoustou ošklivých zabití stál i tak pořádnou sumičku, takže dostanou zaplaceno víc, než čekali. Nakažená zrzavá holka od policie bude bonus. Stark mu dokonce řekl, že u téhle netrvá na obvyklém podílu, hlavně když skončí mrtvá. A na nadšení. Kelly a Lin do toho šli kvůli penězům a k takovým prachům se nikdo z nich za celý zločinecký život ani nepřiblížil. Joanne byla závislá na nebezpečí a dokud jí bude horst k zabíjení kupovat lesklé věcičky a pěkné oblečení, bude šťastná. Všichni s výjimkou loka byli viditelně natěšení. Obr tam jen seděl, tichý jako vždy. Zdálo se, že zpracovává novou informaci. Loko byl tak tichý, až Horsta občas napadalo, jestli to má v hlavě v pořádku. Věděl, že si po propuštění z vězení nechal v nějakém superilegálním zápase promáčknout lepku. V tom samém boji Loko přišel i o oko a s ohledem na to, jak děsivě Loko vypadal, si Horst nedokázal představit, jaká stvůra musel být ten druhý behemont. Ale i kdyby chlapco Lokovi prorazil lepku obrovy, poškodil i mozek, nezáleželo na tom. Horst si Loka najal kvůli síle. Stark nějak došel k názoru, že na vlkodlaky v místním městě možná nebude fungovat stříbro. Horst to osobně považoval za další paranoidní nesmysl, protože i lidé v LM se na svých lekcích zapřísahali, že na likantropy funguje vždycky, ale tým o tom informoval i tak. Kdyby měli rozpočet LM, koupili by si nějaké ty fešácké plamenomety a zápalné chemické granáty. Brajer vůte je jednoho dne mít bude, ale právě teď budou muset improvizovat. Koupě jednoho balení stříbrných střel 556, které agent UPKM založil, ho už tak stála většinu financí. Takže stříbrný kulky možná nezabírají, ale tvrdí, že Stark jednoho upálil k smrti, ujišťoval se Kelly. O to určitě udělal. Celý to tam smrdí po spálených chlupech, potvrdil mu Horst. To vypadá jako dobrý nápad. Kellyho obličej se rozářil jako o Vánocích. Předtím jsme minuli koloniál. Spousta skleněných lahví, mohli bychom do nich odsát benzín z pár aut, jestli mi rozumíš. Jen do toho, ohnifáku. Pověděl mu Horst, který zapomněl, že si si vydělával na živobytí jako žhář a terorizoval staveniště v Bostonu, která odmítala platit za ochranu. Dobrý nápad. Zadní dveře se otevřely a pustili dovnitř náhlý závad ledového větru. Loko vystoupil. Jeho mohutná postava zamířila přímo k požárnímu autu. Co ten idiot dělá? zeptala se Joanne. Zavřete ty dveře, mrznou! Loka rychle pokryl sníh, připomínal Jetyho. Přehraboval se vzadu v hasičském autě, za chvíli se vrátil se zlověstnou požární sekerou, v jeho masivních rukou vypadala jako miniatura. Jeho oči byly na tak velkou kulatou hlavu příliš malé, ale horstovi se podíval přímo do očí. Horst přelétl pohledem sekeru a souhlasně přikývl. Obr nastoupil zpátky do Cadillacu. Starý Earl Herbinger se nikdy nedozví, co ho dostalo. Kapitola desátá Je pár psychologických změn, která jdou v ruku v roce s fyzickou proměnou hlikantropa. Na neštěstí pro většinu z nás mezi ně patří i to, že se z rozumných lidí stanou krvežízniví zabijáci. Možná jsem to snášel lépe díky tomu, že jsem byl výkonným zabijákem už předtím a uměl jsem instinkty držet na úzdě. Pro mě touha zabíjet opravdu nebyla ničím novým. Svý první monstrum jsem zabil v deseti a od té doby jsem s tím nepřestal. V zabíjení monster jsem si udělal přestávku, když jsem se přihlásil jako dobrovolník ve Velké válce, jak se jí tehdy říkalo. I tak se mi do toho povedlo vmáčknout pár zabitých monster ve Francii, když se generál Pershing dozvěděl, že má v jednotkách někoho, kdo by ho mohl zbavit k hůlů přilákaných masovými hroby. Po válce jsem se vrátil k lovu. Nic jinýho jsem neznal. Jediná věc, ve které jsem byl skutečně dobrý. Většinu lidí nové, supernabroušené dravčí instinkty likantropa na ženou na území okamžitého šílenství. No, pro mě to byla přirozená věc. Jako kdybych si na pěst nasadil boxer. Další okamžitě viditelnou změnou je drastické posílení instinktu přežití. Lokodlaci přežívají. Když si někdo uvědomí, čím se stal, obvykle nedokáže najít dostatek vůle, aby kladbu končil sám. Touha žít všechno překoná. Cítíte se silnější, rychlejší, chytřejší, zdravější, houževnatější, přitažlivější, prostě ve všem lepší. Být vlkodlakem je v podstatě dobrý pocit, ale zároveň tu je i náznak samolibosti, nebezpečný pocit, že jste lepší než lidé. Koexistujete ale odděleně. Je vážně snadný začít se opájet vlastní nadřazeností. A odtud už je to jen kousek k tomu, abychom vás viděli jako věci, ne jako lidi, slabý věci, co nám slouží jako zdraj pobavení, jako jídlo, jako kořist. Zkombinujte neuvěřitelnou fyzickou sílu s nově nabytým pocitem bezohledné nadřazenosti a spalující neodolatelnou touhou lovit i zabíjet. Získáte recept na katastrofu. Klíč je v povznesení se nad svá tkání. Příštích pár let, co jsem prožil na tom malém ostrově v Karibiku, jsem se učil chápat a ovládat novou podstatu. Roky mi mnoho těch dní vzal. Tichá rozjímání a meditace, sledování západů slunce, plavání v oceánu, spaní na písku, hodiny sebe sebereflexe a studia. Ale Roky měl v plánu sežrat moje nejbolestivější a nejbrutálnější vzpomínky až jako poslední. A zarazil se dřív, než dojedl. Moje nejdůležitější lekce proto zůstala. Santiago mi dal naději. V úřadu šerifa vládlo ticho. Světla vypadla i tady. Earl malou betonovou krychlovou budovu z ulice skoro neviděl. Tohle byl zdroj pachu krve. Nebyl dnes ve vzduchu jediný, jen nejbližší. Tohle nedopadne dobře, zabručel. Energie, komunikace a zjevně i úřady všechno neutralizovaly simultánně. Tohle se nedrželo v srdce vůcovské výzvy. Byl to víc koordinovaný útok. Nikolaj by to klidně zvládnul. Erl to osobně a hodně zblízka viděl v jeho východní Ázii. Ale uchýlit se k tomu tady nedávalo smysl. Jedinou věcí, které by tím vlkodlak dosáhl, by bylo přilákání pozornosti, a za ní by následovali lovci. Jako každý správný scout nebo lovec monster přišel Erl připravený. Zastavil se jen na tak dlouho, aby vyměnil mokré oblečení za tělesnou zbroj L.M., Milo mu pořídil novou, protože poslední zničili kyselinové sliny nepříjemného hejna vrtulníkových pavouků, na něž narazili Falbukerk. Geniální Milo jako vždy vzal v úvahu Erlovu zpětnou vazbu a provedl vylepšení. Erlova osobní výzbroj nebyla tak masivní jako standardní zbroj. Použitý materiál při pohybu nevydával tak hlasité zvuky. Erl usoudil, že pro něj má rychlost, mobilita a nenápadnost o trochu větší význam než pro obyčejného lovce a mohl si dovolit obětovat trochu ochrany. Milo navíc myslel dopředu a přidal pár rychle rozepínatelných popruhů na bocích, aby Erl zbroj nevratně nezničil, pokud by se musel rychle proměnit. Milo mu pověděl, že už ho unavuje žádat o stále nové náhrady, a Owen ho navíc nepřestával otravovat kvůli rozpočtu. Dokonce i boty měly po stranách zip, aby je mohl rychle zout, i když tohohle vylepšení právě litoval, protože se mu přesně do ponožek dostala mrazivá vlhkost. Nový materiál byl světle šedý a Earl musel uznat, že se mu zbroj po estetické stránce líbí. Sníh mu dosahoval pokotníky, když se jim brodil ke vchodu. Závěje po stranách byly ještě vyšší. Vydechoval oblaka páry, mrzla mu na než je rozehnal kvílející vítr. Přesáhlo to hranice nepohodlí a Erlovi byla poprvé po mnoha letech skutečná zima. Zastavil se ve vchodu, udělal rukama v rukavici tunel a podíval se přes sklo. Byl tam klid. V ruce držel 70 let starý samopal Thompson, na vestě měl pár granátů obalených stříbrným drátem a po kapsách několik dalších užitečných věciček. Kdyby to byli další policisté, mohl by je ozbrojenec nakokující do jejich okna vyděsit, ale pach krve a dalších tělních tekutin, který stále zachytával, mu napovídal, že to nebude problém. Cedulka na dveří ho informovala, že je po úředních hodinách a že má v případě nouze zavolat 911. Naštěstí bylo odemčeno. Thompson měl při vstupu položený na rameni. Byla to starožitnost, vážila tunu a několik mladších lovců si ho dobíralo, že si vybral něco tak archaického, ale on si z něj poprvé vystřelil, když byl prezidentem ten cvok Woodrow Wilson a M1 Thompson kalibru 45 fungoval jako promazaný šicí stroj. Lov Monster si na zbraních vybíral daň, ale Earl se nemusel bát, že by mu došly náhradní díly, i když se nové nevyráběly už desítky let. V roce 1946 našel loďmistra, co mu dlužila laskavost, a který byl pověřený zbavením se válečných zbraňových přebytků vyhozením do Atlantiku. Přes palobu tenkrát hodili několik palet, přímo na loď najatou lovci Monster. Erl vládní plítvání vždycky nesnášel. Pach smrti to byl silnější, stejně jako vlkodlačí pach. Samec si vzadu u budovy označkoval teritorium. Ten pach zaútočil na jeho smysly a urazil ho na instinktivní úrovni. V čekárně našel několik převržených kovových lavic. Tmavý monitor na recepci byl postříkaný krví, ale tělo, co tam bylo, si odtáhli dozadu, aby ho sežrali v soukromí. Pokračoval ku předu tiše jako duch. Uvnitř stanice vládla černočerná tma. Na rozdíl od nových zbraní většiny lovců, které pokrývaly úchyty na všechno od baterek a laserů, po větrné pytle a struhadla na sír, Thompson byl zlatkého holého dřeva a parkerizované ocely. Ale většina lovců taky neviděla ve tmě pokud by se neocitl na dně opravdu hluboké díry Earl Battercoe nepotřeboval když se jeho oči přizpůsobily tmě svět se proměnil všedé místo kde i sebemenší maličkost křičela o pozornost Za recepcí byl polootevřený prostor s několika pracovními kojemi. parkety tu byly poseté tucty prázdných nábojnic a stěny provrtané kulkami Klekl si a jednu nábojnici zvedl byla to 40 smysen vesn, běžný policejní kalibr. Kdokoliv měl na starosti noční směnu, nevzdal se bez boje. Vzadu v hlavní místnosti byla chodba vedoucí k zadržovacím celám. v citlivý sluch z ní zaslechl zvuky krmení. Lokodlak ho zjevně neslyšel. Amatér. Tohle byla příležitost získat pár odpovědí. Proto si Erl tiše přehodil Thompson přes rameno a sáhl do bundy pro lékárničku. Koutkem oka zahlédl pohyb, odraz v okně. Po vnější stěně budovy putovalo světlo baterky, někdo asi mířil k zadním dveřím. Vítr odnášel jeho pach, ale on doufal, že se mu sem nepřišel pod nohy plést Stark. Na tohle vážně neměl čas a kdyby staršího agenta UPKM sežrali... Majers je pak bude prodit s obzvláště důkladnou vlezlostí. Žvíkání ustalo. Erl stuhl. Ale vlkodlak ho nezaslechl, viděl záblesk baterky příchozího. Erl v duchu zaklal. Teď musel spěchat, než vlkodlak roztrhá jejich návštěvníka. Stále v podřepu přeběhl mezi stoly z jednoho úkrytu do druhého. Zvuk, jak někdo zkusil kouly na dveřích. Postraní vchod byl zamčený. Z temnoty u cel na to zareagovalo tiché zavrčení. Během několika vteřin se po podlaze pohyboval stín, přikrčený břichem až k zemi, blížil se ke dveřím. Koule zarachotila, jak do ní někdo zastrčil klíč. Až se dveře otevřou, vlkodlak skočí na toho, kdo je za nimi. Bude mrtvý dřív, než si uvědomí, co ho napadlo. Erl vytáhl z lékárničky injekční stříkačku a zuby z jehly sundal plastavý kryt. Bude chvíli trvat, než koncké sedativum z kolí nabuzeného vlkodlaka a během té doby ho bude čekat pekelný zápas. To už klidně mohl využít nabízeného odvedení pozornosti. Bílý pruh a náhlý poryv mrazivého větru, když se dveře otevřely na škvírku, Vlkodlak vyrazil zrovna, když Erl zařval, vyskočil na stůl a vrhl se přes celou místnost. Erl překvapeného vlkodlaka zasáhl do ramene. Se trvačnost s nimi smíkla na automat, rozbily pevné sklo. Erl skončil nahoře, na chvíli, než ho do hrudi zasáhl chlupatý pařád a odhodil zpátky. Erl narazil do tabule takovou silou, že praskla i se stěnou za ní, ale dosáhl svého. Řvoucí vlkodlak si z krku vytrhl prázdnou stříkačku. Droga zabere rychle. Erl dostal nápad a zrovna přebíhal místnost, když se po dveře otevřeli do kořán. Vící vítr zasypal místnost sněhem a chaoticky rozfoukal každý volný kus papíru. Erl neměl čas zjišťovat, kdo nově příchozí je, chytil jídelní automat a silně zatáhl. Dráp na prstu u nohy ho sekl do lítka, ale i když se při zásahu zamračil, zbroj ho ochránil. Automat se převrhl a Earl uskočil. Vlkodlak bolestně zavil, když na něm automat s hrozivou ranou přistál. Po podlaze rozletěly čokoládové tyčinky a balení koblich. Vlkodlak vel a zmítal sebou, ale spod automatu se mu vylézt podařilo. Ta by tě měla udržet, řekl Earl a odstoupil od něj. Všechny čtyři končetiny se zahákly o okraje a zuřivě drásaly. Než se mohl dostat ven, zabralo se dativom. Erl se otočil, aby zjistil, kdo stojí ve dveřích, musel si před náhlým spalujícím světlem zakrýt na přivyklé oči. Pokousená policistka, Kerkonenová, stála ve výřícím sněhu brkovnice dvanáctka s velkou baterkou mu mířila přímo na hlavu. Se vzteklým výrazem napumpovala komoru. Hej, počkat, vyhrkl Erl a zvedl ruce. K zemi, nařídila. Erl uslyšel šustění srsti a ucítil tělesné teplo jen vteřinu před tím, než odcel přiběhl druhý vlkodlak. Uskočil stranou, když Kerkonenová stiskla spoušť. Brkovnice v uzavřeném prostoru zaduněla. Zapumpovala a vystřelila znovu. Vlkodlak zakvílel, ale pokračoval dál. Střelila ho po třetí, než Earl vytáhl 625 a prostřelil vlkodlakovi hlavu. Zvládl ho střelit pětkrát, vstát, přebít a zastrčit zbraň do pouzdra, než vlkodlak dopadl na zem. Samozřejmě už se hojil. Protože nechtěl nic riskovat a potřeboval k výslechu jen jednoho vězně, Skočil Erl vlkodlakovi na záda v ruce připravený těžký boujího nůž. Zarazil ho bestyji do krku tak silně, až čepel narazila na parketu. Začal řezat. Zatraceně! Drž! Ruce mu postříkala horká krev. Tak tohle je teda hnus? Okomentovala to policistka a stěžka polkla. O pár vteřin později byla hlava od velké vzpouzející se masy oddělena. Erl se převalil z těla a posadil se na podlahu. Stále osvětlený baterkou na brokovnici se podíval na červené svinstvo na své zbrusunové zbroji a zeptal se, nemáte tu někde papírový ubrousky. „Kde je Masters? zeptal se Herbinger, když se vrátil ze zadržovacích cel. Hodil zlatou menovku Hedr na stůl. S jedním obřím zvířetem s uříznutou hlavou na podlaze, dalším v bezvědomí pod automatem a roztrhanými těly dvou spolupracovníků vzadu si Heather musela sednout. Vybrala si svůj služební stůl. Byl to starý známý prostor a tím pádem je trochu uklidňoval. Byl Masters byl jedním z našich zástupců, zvedla menovku, byla potřísněná krví. Oni dostali i byla. Spíš byl, dostal je, odpověděl. Předtím našla tábornickou lampu, která jim poskytovala trochu světla. Podivný chlap, který bojoval jako někdo ze superhrdinského filmu, vystoupil ze stínu před jejím stolem a ukázal na dekapitované monstrum. Tohle je byl. Blbost, prohlásila, otevřela spodní šuplík a vyndala krabici nábojů do brokovnice. Rozčilně je začala palcem mládovat do Vinčestrovky. Naprostá blbost. Za minutko uvidíš. Přitáhl se židly na kolečkách a posadil se. Jeho divná zbroj zapraskala, když si hodil boty na stůl. Chystala se mu říct, ať to nedělá, ale co na tom záleželo. Ten stůl patřil Chaseovi a ten byl mrtvý, stejně jako všichni ostatní. Proč? Co uvidím? Budete jako vlkodlaci ve filmech? Co umřou a znovu se promění <laughs> v lidi? Podrážděně se zasmála. Ne, to by byla hloupý. Tohle chvíli trvá. No, pokud teda jednoho smrtelně nezraníš a on pak nemá čas se uklidnit, potom se vrátí do lidské podoby, než zaklepe bačkodama. Ale to je docela vzácnost. Teprve, jak tělo začne vychládat, začíná vypadat lidsky. To je jeden z důvodů, proč se jim daří likantropy tajit. Žádný forenzní důkazy. Ale my na to nemáme celou noc. Mluvil jsem o tom druhým. Trhl palcem k bezvědomé stvůře pod jídelním automatem. Soudě podle toho, že dveře celý vyrazil zevnitř, musel tam být zavřený. Měli jsme tu bláznivého vězně. Státní police ho našla, jak bloumá po tábořišti a káže o Armagedonu. Předpokládala, že ho sežrali stejně jako ostatní, když sem vtrhla ta divná monstra, ale pak si ten omyl vyčetla. Viděla, jak se bakli mění. Holka ty, vůbec nevíš, co si viděla. Nasadili ho sem. Poznamenal Herbinger a zamišleně se díval do stropu. Zajímavý. Na dně zásuvky měla starou beretu 96, pár prázdných zásobníků a krabice 40 spír Gold Dots. Co si sakra zač? zeptala se konečně. Nevadí, když si zapálím. Na odpověď nečekal. No, dělám pro společnost jménem lovci Monster Sra. Vydělávám si zabíjením nad přirozených Takže tohle je tvůj každodenní chleba. Pokrčila rameny. Má to svý výhody. To nevysvětlovalo, proč se pohybuje dvakrát rychleji, než všichni, které znala. Seděl si tu a kouřil, což byl nechutný zlozvyk, ale podrobnější vysvětlení nenabídl. Když nabila zásobníky, vstala. Potřebuju koblihu. Naštěstí tu bylo pár balení, co se odkutálela dostatečně daleko od bezvědomé stvůry, protože i přes svou potřebu cukru se k té věci nemíněla přibližovat, ať už spí nebo ne. Našla si tradiční koblihy s polevou a vrátila se ke svému stolu. Jak se má rameno, zeptal se. Když vyběhla z nemocnice, zašla si na toalety na benzince, ráno si vypláchla a obvázala. Štípalo to a rameno bylo nepřirozeně horké. Nejrozumnější by bylo nechat se otestovat na vsteklinu, ale rozumná opatření nezahrnovala dva divné chlapy se zbraněmi, co ji chtěli zavraždit. Herbingerovi nevěřila. Co věděla, klidně by mohl patřit k zabijákům. Do toho ti sakra nic není. Já ti neublížím, pověděl uklidňujícím tónem. Já tvůj problém nejsem. To jsou ti chlapi od vlády a obávám se, že tě nepřestanou hledat, dokud nebudeš mrtvá. Jsou dost vytrvalí, to je musím nechat. Ti ať táhnou do prdele, odsekla, strčela si do pusy koblihu a žvíkala tu prošlou lahůdku. Z ničeho nic měla příšerný hlad. Proč? zeptala se nevychovaně s plnou pusou. Proč se mě snaží zabít? Proč zastřelili čajze? Herbinger jsem dal nohy ze stolu a položil si dlaně na kolena. Vypadalo to, že rozhovor mu bude nepříjemný. Řeknu ti to na rovinu. Pokousal tě velkodlak, což znamená, že si prokletá. Změníš se v jednoho z nich? O to je možná ta nejstupidnější věc, jakou jsem kdy slyšela. Říkám ti pravdu. O příštím úplnku se proměníš ve velkodlaka. Naprosto nad sebou ztratíš kontrolu a zabiješ každýho chudáka, co se ti připlete do cesty. Ale je tu velká pravděpodobnost, že se z tebe stane vraždící psychopat ještě dřív. Není to pěkný. Hedr se smála, dokud se nezačala dusit koblihou. Pak si nedokázala pomoct a trochu si pobřečela, protože ti chlapi, co zabili čejze, o tom zjevně byli přesvědčeni taky. Ty tomu skutečně věříš? Je mi to líto, pověděl upřímně. Je to moje chyba. Kdybych bylo trochu rychlejší, tak bys v téhle prekérní situaci nebyla. Seber se. Rychle si otřela oči a posílila své odhodlání. Před tímhle podivínem brečet nebude. Podívej, Herbingere, jmenuješ se tak? Tohle město je v nebezpečí. Někdo musí všechny varovat před těmi věcmi, já se vracím do práce, jestli narazím na tamty hajzly, tak si to s nimi vyřídím. Brzy to ucítíš. Nejdřív hlad, pak sílu, nakonec snutkání. Smutně zavrtěl hlavou. Tvoje zranění se brzy zahojí. Pak už jde pro mě na šupem. Nevěříš mi? Hádám, že potřebuješ nějaký čas, aby to vztřebala. Odmlčal se, vrhl na ní podivný pohled. A co má být v čertu zase tohle, chtěla vědět. Čas. Hej, tvůj kámaš v nemocnici. Jak je to dlouho, co ho napadli. Jmenoval se Joe Buckley. Čas jako by se zahušťoval. Připadalo jí to jako věčnost. Asi před 24 hodinami. A byl, nezranili ho nedávno. Kousnutí škrábanec. O ničem nevím, Zarazila se uprostřed koblyhy, Vzpomněla se, jak ho při včerejší rvačce kousl šílený vězeň. Počkat, ten vězeň mu včera z ruky vykousl kus masa. Včera? To není možný. Herbinger se zamračil. A to musel být v lidský podobě. Dohaj tohle jsou vážně zlý zprávy. Proč? Zeptala se, ale Herbinger nevnímal. Díval se na jídelní automat. Vstal a přešel k monstru, co se začalo hýbat. On je vzhůru? Neuvědomila si, že přešla od to k on. Skr, řekl Herbinger, vytáhl pistoli s krátkou hlavní, sklonil se a automat zvedl. Musel vážit tak sto kilo, ale on při jeho narovnávání ani nehekl. Zatraceně, ten má ale sílu. Sladkosti se sypaly na chlupaté tělo. Hedr při vstávání zvedla brakovnici. Opatrně! Ozvalo se zašustění celofánových obalů, když se hromada sladkostí viditelně zmenšila, ale pak si hedr uvědomila, že to nejsou pohybující se obaly. Zmenšovalo se tělo pod nimi. Sledovala škubající se pracku. Srst už nevypadala tak hustá. Když mrkla, připomínala spíš chlupy na mužské ruce. Dlouhé černé drápy jakoby se zatahovaly, jejich barva světlala, bělely, kůže kolem nechtů jakoby mokvala, vypadala rozmačkaně. Lepku zakrývaly obaly, Hedr se motala hlava, ale musela to vidět. Jeho obličej, potřebuju vidět jeho obličej! Herbinger přikývil a přidřepl, schodil z něj sladkosti, znechuceně se odvrátila. Hlava nebyla úplně psí, ale podobala se jí. Zvíře mělo dlouhou čelist, ale místo čumáku to mělo spíš nozdry, otvory v kůži táhnoucí se nad kostí. Lepka nebyla dlouhá a plochá jako u vlka, ale kulatější, lidská. Jak maska z chlupů ustupovala, šedá kůže pod ní se měnila v odpudivou růžovou. Hedr se při zakřupání kostí otřásla kůži pokrývaly kapky potu. Hrty se stahovaly do bezvědomého bolestného šklebu, zatímco čelisti se smrskávali. Než nakonec zmizeli v lepce, na místě nosu zůstala rozpláclá hrouda. Vlhká kůže na něm plandala, ale pomalu se natahovala, dokud se nosní dírky nedostaly na správné místo a bestie se bolestně nenadechla. Hedr o krok ustoupila, kousala se do ruky. Nejhorší částí bylo příšerné skřípání a sténání trpícího člověka. Téměř lidská parodie obličeji otevřela oči. Jedno bylo zlaté, druhé hnědé. Rozhlédl se vyděšený ústa do kořán, zuby stále špičaté. – Jsou skuteční! – hedr náhle přepadlo nutkání ke zvracení. Herbinger vytáhl revolver a přitiskl ho vlkodlakovi k čelu. Žádný spěch, parťáků, Nemusíš nám to komplikovat. Teď už ho poznávala. Věznův hlas byl příšerně zkreslený, příliš hluboký. Co? Jsi mi to udělal? Napompoval jsem ti do oběhu dost zdrak, že by to stačilo na znásilnění Bejka. Hodíme řeč. Oči se mu zavřeli, vězeň se dál třásl. Hedr se zachvěla, když jeho zuby vydali příšerný skřípavý zvuk jako nechty přejiždějící po tabuli. Jeho dech se postupně zpomaloval. Lesknoucí se kůže dostala normální odstín. Když oči znovu otevřel, byly hnědé obě. Ty si, Herbincere, prohlásil téměř normálním lidským hlasem. Ten a nikdo jiný. Odpověděl, cigareta se mu pohupovala v koutku úst. Pošeptej mi to malý tajemství, příteli. Pro se si Nikolaj přišel? Vězeň se pokusil posadit, byl však příliš zdrogovaný. Zhroutil se na hromádku. Začal se smát. Byl to nepříjemný zkreslený zvuk. Nikolaj je tu ze stejného důvodu jako ty. Chci jasný odpovědi, nebo ti začne obližovat. Věř mi, když něco regeneruje, můžeš to močit věčně. Oba jste hlupáci, otroci starých způsobů. Otroci svých instinktů. Herbinger se zamračil. To od tebe opravdu není hezký, že takhle mluvíš o svým vůci. Vězeň zavrčel. Nikolaj nemá nic větší právo vést naší smečku než ty zráce. My se zodpovídáme Alfovi. On se nezamyká v kleci jako zbabělec, ani neuvěznil část sebe samého ve vlastní hlavě. Můj otec je král v Kodlakou. Herbinger se podíval na Hedr. Hmm, asi jsem přehlídl o běžník. Vrátil se k vězni. Pověz mi o tom Alfovi. Strašně rád bych se s ním setkal. Hehehe, ale ty se s ním setkáš. Vězeň se nepříčetně zahyněl. Byl to nepříjemný zvuk. Přichází si pro tvoji duši. Použije aby vdechl život vůl kod Co je to vůl kokodák? Zeptal se herbinče. Výslovnost netrefil ani zdaleka. Však uvidíš. Vyhrkl nadšeně. Jsou to nádherní andělé, prostě překrásní. Budou zvěstovateli nového věku. Jednoruká čarodějka nám ukázala cestu, ale ke zrození potřebují dokonalou duši, co jim dá život. Herbinger zakoulel očima. Metafyzický svinstvo. Přísahám, že u podobných chlapu to vždycky končí u metafyzičná. Zacby si je kerkonenová, pověděl hedr. Stěží měla čas poslechnout, než vlkodlakovi namířil pistoli na češku a rozstřelil ji na kusy kosti a masa. Ječící vězeň se chytil za nohu. A dobře, když jsem si získal tvoji pozornost, zkus na mě ještě jednou tuhle podělanou básničku a přijdeš i o druhý koleno. Rozumíme si. Proč je tvoje smečka v koprlejk? Zamračený vězeň ukázal zakrvácenou rukou na hedr. Jsme tu kvůli její krvi. Herbinger přesunul pistoli k druhému kolenu. No počkej, opravdu. Jeden ze jich předků, Finn, našim lidem ukradl něco ceného. Schoval to tady. Jedeček? Zeptala se Hedr. Je to zloděj. Měl štěstí, že skapal dřív, než alfa vystopoval. Ale za jeho hříky zaplatí celé město. Co? zakřičel Herbinger a kopl ho do zraněného kolene. Co ukradl? Dobře, dobře, knoural vězeň. Amulet kostě je nesmrtelné. boje, to je bolest. Nenávidím magihy. To musí být zdroj toho výboje. Co ta věc umí? Učiní to náš druh neporazitelným. Nositel nemůže zemřít, stejně jako starý kostěj. Měsíc už pak nic neznamená. Požehnání se dostane i nositelovým dětem. Posílí je. Další věcí je zrození vulkodlaku. Smyčku, která má amulet, nelze porazit. Kde se schovává? Herbingerův hlas přešel v hluboké zavrčení. Hedr mimo děk o krok ustoupila. Vězeň se rozesmál. <laughs> A ty si myslíš, že se schovává. Myslíš si, že tě jsem přivedla, aby se mohl schovat, schovat se před rusem? Ne, náš život v temnotě končí. Budeme osvobozeni. Dnes bude smyčka hodovat a sílit. Jde si pro tebe. Jde si pro tvoji duši. <laughs> Smích pokračoval. To stačilo. Rozhodl Herbinger a Hedr v jeho hlase vycítila mrazivou konečnost. Herbingera ne, požádala ho Hedr. Tohle bylo špatné. Ona byla policistkou. Ten muž byl její vězeň. Co? Chceš hrát po pod zámek. Myslíš si, že už dnes bylo krve prolitý dost a chceš ho nechat jít? Staneš se zvířetem, překročíš hranici a nedočkáš se slitování. Takhle se to nedělá. Herbinger pozornost obrátil k vězni. Takhle to já nedělám. Nějaký poslední slova, hajzlé. Hlfa si vezme tvoji duši, Zaječel vězeň. Duše vás všech! Nebylo to správné, ale pak se podívala na bezhlavé tělo, které bývalo jejím přítelem a dál už nic neříkala. Uši, řekl Herbinger. Hedr poslechla a Herbinger tentokrát vězně střelil do hrudi. Šílený smích přešel v dlouhé zachraptění. Herbinger ustoupil, prohlédl si ránu, kterou do něj udělal. Zajímavý. Na vlokodlaky, vytvořil před výbojem, stříbro funguje normálně. I mu ní jsou jen ti nový. Vězeň viditelně trpěl, ale ve své zaslepenosti se nebál. Blásne! Já patřím k jeho smečce. Ucítí mou smrt a přejde si pro tebe. Jeho hlas se vytratil. Herl přikýl. Dobře, tak ho trochu popoženeme, řekl a střelil umírajícího muže do obličeje.